Переслідувачів багато. І хто-небудь наздожене його. Він це розумів. Урятувати його могла тільки зустріч з передовими гунськими роз'їздами. Переслідувачі розтяглися довгою низкою. У кого були сильніші коні, ті вирвались наперед, інші все більше і більше відставали. У шаленому бігові Ніхто не помітив, як щось у степу змінилось. Спочатку подув про холодний вітер, і перестало пекти сонце, бо його закрила сіра степова імла. Потім на заході з'явилась хмара, що швидко росла, і незабаром запнула півнеба. Поля не занепокоїлись, і радогасти чорний вепр і кий що вирвались далеко вперед, з тривогою поглядали угору. Невже буде гроза? Грім ударив зненацька і покотився луною понад потемнілим степом. Серця людей затремтіли, Перун гнівається. Бог блискавки й грому йде прямо на них і здалеку подає свій грізний голос. Коли йнула блискавиця і грім вдруге прогрем крутів над землею, Радогас зупинив коня, зіскучив на землю, став на околішки і простягнув угору руки. Перун гнівається на нас. Ми прогнівили його. Це наче той проклятий гун. Ми не повинні їхати далі. Перун застерігає нас від великої біди, вигукнув чорний вепр. У Киє теж затремтіло серце. З перуном не сперечаються і не жартують. Божий гнів кожної миті може впасти на голову того, хто провинився. Під'їхали дружинники, що відстали, і в цей час хмару розпанахала страшна блискавиця і над головами у смерть переляканих людей тріснуло, вдарило, грюкнуло так, що задріжала земля. Могутній грім зарив, як десять тисяч турів, хлинув дощ, холодні потоки, змішані з градом, уперіщили по приміжклому степу, прим'яли, сплутали, столочили сиву ковилу, що хвилювалася під вітром. Дружинники кинули коней, стали теж навколішки, простягли у благаннях до неба руки. Їхні зблідлі губи шепотіли молитви. «О, найясніший перуне! Помилуй нас!» Радогаст безперервно бив поклони. Тремтів чорний вепр. Тур теж бив поклони, мокрими сивими патлами торкаючись землі. Щек і хорив, притулилися один до одного і долонями позатуляли вуха, щоб не чути нещадних ударів грому. Кий відчував, як зі страху починає скніти під серцем, але самовладання не втрачав. Побачивши, як розбігаються налякані коні, схопив повіддя і міцно затис у руці посірів від жаху і чорний вепр. У його широко розплющених очах миготіли відблиски сліпучих блискавиць. Лівою рукою він держав повід коня, а праву простягнув до неба, благаючи Бога грози вгамувати свій гнів. Знову грюкнуло, затріщало, застуганіло над головами, Дружинники простяглися ниць на землі, позатуляли руками вуха і ждали невідворотної кари. Злива дущила, світ побляк, померк. Стало темно, як пізного надвечір'я. У небі трахкало, грюкало, тріщало, гупало. Розгніваний перун раз по раз прокочувався по ньому в своїй вогняній колісниці і метав на усі боки божественні стріли.